Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillahi rabbil alameen As-salatu wa salamu ala rasulina Muhammedin, wa ala alihi wa ashabih, wa men tabi'ahum bi ihsanin a Yomiddin Allah në madhruvarë falëndarojmë, dhe vëtëm pritindim dhe falënë kërkojmë Mëndër sallalli afdal dhe bëkimëtë allahu të qokshëm i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam Bi familët i mishukët dhe të gjithatat që ndjekjen rrugënë tyllë dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Të ndëru lëzër, njerëzve njetë në kësoj bote u bëjmë për shtypje gjera të ndryshme. E vërthetër shë gjdo kosh për njerëzve nga natushmëria ti ka dëshirë me jetu në këtë botë. Ka dëshirë me mbetë këto. Mirë po arsyet dhe ja qëfar njerëzve o abonjetë interesantë janë të ndryshme. E njësi musliman si besimtarë, Edhe ne kemi arsyen ton pse kemi dëshirë më ndë në këtë botë dhe me jetu. Nga sa nga mësimet që na ka mësuar Zoti Gjet Leuala është edhe ta kuptojmë realisht arsyen e krijimit, arsyen e jetës, çfarë kërkojmë ne këtu dhe çfarë do të bëhet me ne pas kalimit nga kjo dhunja këtu më radh. Është një fjalë, ë një thënie e mençur që e ka thënë një pediatarve të herë shumë, një djetarë i njohër i madhë, i cili, me pak fjall, ne ka përshkru kuptimin e drejtë të kësoj që e përmenda më herët. Ndë tot, qëfar e bën jetën tënde të knatëshme edhe të mirë? Qëfar të bën nërhatën në këtë dunja? Qëfar e bën të këndshme këtë jetë? Qëfar e bën që ti të, të kërë dëshirë? në këtë dunja përshka këtë këtyre e gjërave të mbetështë në te. Dhe në mungesë të tyre të duke tjeta e vështirë. Njerëzit si kur që përmenda të në ruha lëzër përtsaktojnë për, për vedën e tyre gjëratë ndryshme që nëse ato janë, janë jan, të lumëturë. Nëse ato nuk janë, nuk janë të lumëturë. E në basë kësa i thënje ne mësojmë se ku silët knetësia e jetës në këtë botë ku silët jetëa e mirë pa dushim se në esens jetëa e mirë është ndërlidhur krye këpot me besimin e drejt në Allah në gjellë vala dhe adhurimin e te ndër kjo botë nuk ka kuptim pa këtë besim dhe pa adhurimin dhe Allah në Allah gjellë gjellë hu mirë pa për me zbërthy edhe ma tepër dhe me edetejzu edhe ma shumë këtë ne do të shurbejmë me këtë thënjë të këti djetare. Sufjane Theuri, vahim e hulla, ka qenë për djetaret hershëm, dhe në kuhën e ti, ku ka pas shumë djetare, ka pas një shmenqur, për te është thënë se në bitok dhe në në, në qil, o mes tukës dhe qilit, njëri më të dishëm nuk ka pasë. A që kanë lafdru dhe a që kanë qmu djetarët këtë njëri është i njohër me shumë Gjera a dhurim dhe i Zotit dhije Dhe a që e bënd veçan këtë njëri është shërbimi i ti Që i e ka barë hadithëve të Muhammedit sallallahu aleyhu sallam Dhe njëri u cili nuk ka Nuk është hamendur asni hera Edhe nuk është lodhë kurë që jo vetëm me qindra, po me mijëra kilometra ti bën me mjetet e transportit asaj ku për ta marrë një hadit të pejgamberit aleyhi sallatu wasallam. Pra në gjithë kjo provojë e ti, kjo dije e ti, ky adhyrim i ti i bën fjalët e ti interesante edhe të rëndësishme për neve. Çfarë thot ky njëri më? Thot nuk kam vet për mua. Gjë e kënaqshme interesante në këtë jetë nuk kam betë dhe qka që mua më shkaktan kënatësin këtë dunja pasë të rigjërave. Këto të rigjëra dhe të të të simpasti djetare janë ato që i jepin kuptim jetës e ti i jepin vullnetë i jepin ambicja i ndihmojnë me jetu në këtë dunja për kunder së provave dhe fatkecive e kështu më radhë. E cëla të janë këto të rigjëra? E para e para Si pas asa që ka thënë është, ka thënë Aja që ma bën jetën të këndshme dhe të mirë është prezenca e një miku, një vlau tim Të mirë I cili vazhdimeshtë përfitoj unë nga ajave E që ka përfitojnë të pejti Ka thënë në qovë se gabaj në përmirësan E në qovë se e bëj një punë të mirë më inkuraj. Don kë është e para që e bën jetën e mirë. Të dëron vetëm që njeriu mbledh nga pasuria, s'o mbledh, e fiton nga autoriteti, s'o fiton, më po nuk e ka një mik të sinqert nga veti. Çka i duhet atë kjo? Apo ai jetën e jetë bën interesante, e bën të mirë, të këndshme, shoqënia e mirë, prezenca e një mjet vetë mirë sinqert për atë që i ki, të thjesht sillojë E të cilët përmirësojnë, e të cilët kur gabon ti, kujdesen për ty, e kështu me radhë. Andaj edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka përmend se jo vetëm për njerin e zakonshëm të rindojt. Mirpo, ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se nga mëshira e Allahut dhe nga mirësia e Allahut për një udhëhçës nivani, një, një udhëhç nivani është me të caktuar Me i mundësu me pas, këshiltartë mirë. Njerës për rreth të cilët, e uzojnë, e këshilojnë, kuj desën për ta, e ruajnë, e kështë më ratë. Andaj njëtë në kështë i bojtë e të nërëvëzër, mi kuj mirë është me dë vërtetë pasunia me e madhe. Një shëk i mirë që ti me në te, i, i ndonë brengat e tua, i ndonë galet e tua, këshiluash me te, përfitan për ti është pasunia me e madhe. E kur në flasëm për me pasë një mikë të mirë, kë nuk do të të se një nuk duhet të jemi ashtu. E po, andaj për të pasë mikë të mirë, për të pasë shak të mirë, bëhu ti fillemisht i mirë për tjetërin. Do thot, të thotë, ti bëhu i mirë për te, për atë pra që e kje ofër, për atë që e kje shak, për atë që e kje mikë, këshilloje, porosite, silo mirë me te, ndihmojë, që raporti më të, komunikimet e ndërmë të, që më të vërtet ti ngjan një kopështi për kopështër e xhenetit. Ti ngjan një një ndoshta disa momenteve të këndshme në këtë botë që njëri kalon sikurse të jetë më të vërtet jashtë kësaj bote. Dhe këpao që më të vërtet njëri i mençur, njëri i mirë me fjalë caktuara Më lini Allahu të largon brenga më shumë se kush e di çka ndodhja me pas atë. Kush e di çka me pas ndodhja? Një fjalë e mirë ata. Një mik i mirë. Prandaj son njerëz, fatkeqësisht, do të vrapuar pas gjërave të caktuara në këtë botë i kanë humbur me të shokt. E ky dietona porosica most habit çfarë do lloj mirësie në këtë botë. Mështë habit, që fardloj begatien këtë dunja e, më uprish me shokët e të uafë. Ndodhë që njëri me pas shokët, me vitet të e tëra, nështë ta 10 vjetë, 20 vjetë, 30 vjetë e pas shokët, mirë po, në moment caktuar, përshka këtë, disa intereset e caktuar, që uftë paras, pushtetit, intereset e tira, që atë mikë me braktisë, me harruat braktis, mikë, me harruat mik, harru shokët, dhe idehur pas mirësive të kësaj botët, mëndën se ato që ajë për i kërkan, i a zavënësojnë mikën. E përvoja në të rëganë se nuk është kësto. Po adhe këtë djetar në mësën, nuk të a zavënësojnë asë një gjënë këtë dunja, nuk të a zavënësojnë shokën e mirë. Pra ndaj, ruaja. Po, fita, angazhau, puna, ngreto, gjitha to, mirë po, rujë shokët, rujë mitësin, ruj Gjdo dhe gjënë nga mirësit e kësaj dunjoja kompenzohet. Kompenzohet. Dhe ka zavensim. Mirë po, a ka mundësi njëri u me gjithë zavensim për njërin? Nuk ka mundësi. Ështi pasavensushum. Ështi pasavensushum. Njëri u është i pasë zavensushum. është i pasë zavensushum. Gjithë shkan dunje e zavensohet. Zavensohet. Ma dje, ta është edhe njëri edhe pa gjymëtyrë pa jetan. Pa shamu, se ka dorën, poa rregulloj një dorë caktuar nuk dorë ka sikur se dora që ka falë zoti p.sh mirë po ditikun mir po, di di kum, po ja zvenzon dorën po ja zvenzon komën pa po dy komë dhe po ecë pse ja ka zvenzuat ti çuish dy komt mirë po me vetë pa shok e pa mik me çka zvenzon do që zvenzot me para jafton do pa të thon çka po vin me shok ti komën s'muk zvenzot atë do që zvenzot as në autoritet as në pushtet as në azën uk zvenzot prandaj Sikujt e thot Fudhali ibn Yadh rahimullahu nje gadietar te njeur, ne se Allahu ka begaru me nje shok mir, ruaje si u the bollut. Nuje, gazet sot thash vështir me gjet nje njerit te tillave. Ne se gjun di kon qe ti besueshum e i mir, nuk ka askush pat meta. Andaj ka hershëm, pat meta, pa tmeta. Prandaj ka thon dietaret e hershum se ai qe kërkon shok pa tmeta, me te pa shok s'ka askush pa tmeta, as ti qe po kërkon shok pa tmeta nuk je pa tmeta, dhikit meta. Prandaj Duhet me ditë se si Me i te i kalu mangësit e njëri tjetërit Duhet me ditë se si me i ndihmu njëri tjetërit Me u plecu E po jo me kërku shakt për kryer Gjithë kush ka gabime Gjithë kush ka alëshime Mirë pa, në qovë se njëri u e gjenë di kanë që është i sinqert Dhe sim bas këture standarde që kujt djetarë thot Ja shehajrin Pa dushim se duhet me rujt Kjo është nësia dënjas Kjo është mirësia e kësoj bote Kjo ësht me pas një shak një mikë të mirë, që me të vërtet, në gjithë situatë, jo vetëm në mirësi, por edhe në sprotën fatkeci, e ke prane, e ke afer, edhe ti e gjithë ashtë të prane ti dhe je afer ti, atër. A të një duhet me te kalu, të nëllëzër, ato që fatkecështë, sëtë, jo rëllëher, po dhe gjojmë, se njerët anë konëse, për para ke pas me kanë mindru dy më abete së so ski, apër, apër, Po jo diçoj nuk kam me, ka lhamë një shtmir. Mir, po a ç'është zbekja, gjasme të kaluar, saqë gati çdo njerëz i pa anko ataftë. Njërz pa ankon familje të tyne. Apo ka pas më shumë mirë kuptim, ka pas më shumë dashuri e skamu. E pse ka ndodhur kjo? Nga se dukeu habit për do punë e kanë harruar një tjetrën e pastaj kur po ndim nevojën përseun që na kamit po rrugët diku. Është dashur na kujtu pak më herët ataftë. Prandaj ta haruën një tjetrën. Gase Gjdojgje që nga mungën këtë dunja, vjene e shkanë, kompenzot, mirë pa, dashuria që nga duhet me zveti, respekti që nga duhet me zveti, afarsia si njerë që nga duhet me zveti, këtë nuk kompenzot, këtë nuk ka diçka që blehet, absolutisht. <coughs> Përëndaj, dashuria mes njerëzve, respekti mes, mes tynë është, rahmeti Allah gjallë levala. Wallahi, kur nuk mund është, kur nuk mund është, Nuk kem e e fjalt, me me tykshtu, durt, që mundsi me ble zamr dikut, smunesh apo. Të mundsh më ia ble fjalë, me pagu me thon për ty kështu, fjalë ia ble. Të mundsh më ia ble dhurtë, apo që më ia pagu me dhurtë ti të shërbën ti. Munësh më ble gjithçka. Amma zamr më ia ble, me dashnë nga brendësia nuk munësh. Gjashtë është e brancsm apo. Ajo ja vëç nerviz zamra lëviz me rahmet e Zotit. Allahu e mëshiron edhe ti do ndikon. Kaç. A dëgjomini kur ne duem me zveti. Dhe jashëm harin njëri tjetërit Dhe indihmojnë njëri tjetërit Dhe përkram njëri tjetërin Dhe kemi dhe më shmëri për njëri tjetërin Atër kjo është hajë se Allah u përna ndon Dhe ka zbitë rahmat mineva Kështë du të me matë situatën e kena mirë Jo me matë me pun tjera Edhe ato tjera të janë të rëndësishme Gjdojt gjë që e lehtësën jetën këtë bot është e mirë na duhet Pa dyshim Mirë pa duhet me kuptuar se kjo donjë ka prioritete. Diçka vjen përpara e atëni kodi që është çka e dytë e kështu me radhë po. E dytë që ky dijetor e ka përmend se çka kti i bën, ja bën jetën interesante, çka e bën këndshme këtë donjë, është ka thonj një furnizim që Allahu um më ka furnizuar me të. Rrezk po aspekti material është i rëndësishëm. O që Allahu um më ka furnizuar me të. Mirë po, furnizim, dhe, jo çdo furnizim. Jo çdo jo ka qenë më ançu ka ditë qëfar furnizimi, ka ditë qëfar që risku me e kërku për e zote gjellë uara, ka ditë, e cilë është a i ka thonë, qëfar furnizimi, qëfar mirësie kër të vjenë të i gëzosh, ka thonë, aja e cila, aja e cila më liran nga përgjëtsia para Allahot edhe nuk më bënë bërshli para askujtë. Këto dhja. Ka njerës që fitojnë, mirë po njerës, kanë me i dole lajtë për paharatën. Epo, për shambull, njerësë së dhe edhe në këtë botë, fitojnë në mjëtë të ndryshme. E pastaj, në basë të disa jetimive të saktuarëa, zbulonëse, ka keqë përdojnë. Edhe, delë para gjyqit, i shkonjeta të u gjyku, të u burgoj, se tu, duke la kusurët e ti për fitimi që ka pasë këj fitim si duhet kërkuj, njëri të meqim si duhet këj fitim, opër, një kush e po bon më ka bulla dhe kështu të se ka golla, apo, i po këj njëri thët, aj fitim, apo, i cilit ta siel në gjykimin, nuk është fitim që duhet me të gëzu, nuk e përna bon jeti interesant, e nëveq anështë, aj për qësënë Allah u këmet vetë, ku e ke fitu, ku e ke marë, apo, e qëka duhet aj fitim, i cili, kur dhe vetë Allah, ku e ke marë, do është më kush, nuk din që kam i thonë apë. Aja din ku e ke marrë? Aja din? Nga sa aja din që dësen? Mirë po, do me të piju ty për me të gjyku drejtë. Ku e ke marrë? Ku e ke shpenzu? Pandaj të ndërë, dhe zërë, njëri menqër, i cili e kuptan realitetin e kësoj bote. Njëri menqër i cili e kuptan që ka knacija kësoj bote. Më të për e knaqë. Një, Më thonë me valutën tonë eura, po çka do kuft? Apo 1 eura me dhirs në ti, që vetë që para Allahut, s'ka përse si s'e e ka fituar me dhirs. E as kërkuaj si kuqet, se s'e ka kërku kërkuaj, po vetë e ka fituar. Apo ma ma e kërcmosh kjo një si 1000 tjera, atëthat. Çkajtet Allahut kujdet për para, ose kur të marrën vesh njerë që ja po s'ka marr kti e po s'ka marr shtru kët çës dalej para tyne. Nuk është knatësia veç me pas, por knatësia është qysh me pas. Çtou knatësia apo? Nuk është knatësia veç me fituar, por knatësia është qysh e ke fituar. Andaj çdo njerëz të mëo që janë të fokusuar unë këtë punë, ka gjetë kujdes shumë. Ka thënë që kjo është knatësia. Ato që ka kia vetëm që ki kokën e rahat. Edhe që askush nuk e troket bërë nezmë që i fituar. Apo, nga se i zën këtë punë në atë punë, Allah na rujtojave ose so so sot të gjoll në rrugë të na ruaj të apo domon njerëz me fult për për për për për fytyrën e tij e familjen e tij këto më radh. Për çfarë arsye? Për shkak se ai është ka shëni kujdesim se prej ka po futën e prej ka po marrën ata. Prandaj turpi më i madh është që njeriu me lënë trashëgimi pasardhës vet vet marrin në punë vetin e hapën. Allah na ruaj të apo. Sepse ko njeriu që e ban morën e tij e ka meritut te ke fundet. Apo ai që kuqet për punën e tij ose ai që që dënohet për punën e tij te ke fundet e ka meritut. Mir po. Jo rolhara te dozat. Jo rolhara do të vëzër, lherë, që me përfundu. Apo kjo morrë dhe dhe dhe, dhe ky turp tek ai që ka bëu. Zakonisht apo për sillet, djali i kទីna, vajza e kទីna, familja e kទីna, po. Ata tutomeoni e porti e kësaj vetëm për interes të shkurt të marron të fitojnë të komunë. Mir po pastaj pastaj çka thoin për ato? Pse po i ngarkon të tjerët nëse vetëm veten tonë spo dan me e kursy. Dhe kujini i thot, aja që më kënaqë këtë dunjës kur të më vjen një furnizim, vjen një fitim e di që para kërkuish kuq nëse bërsh çka ja, kam kërkuar të ja, komfitu me njërf e me mund e me meritë. Po edhe e di se kur dalë para Allahut, dalë faqe bordë, se kur gjëtë zizën të s'ka, e që kjo është e këndshme, që kjo është kafshatë halal, që kjo është kafshatë që të ngjinë mirë, të knaqë, kafshatë e cila para Allahut nuk të ngarkën edhe para njerëzve nuk të kuqë. Që faqshile madhe kjo, ka po, kjo kështë përësirë të atashme madhe me kuptu njërë që dhvotëve. Fitimi cili nuk të ngarkën para Zotit edhe nuk të kuqë para njerëzve. Kalo çikja kur të vian, më kënaq. Çi kjo është për mua një dunja interesante. Çi kjo më bën më koni i lumtur. Jo tjera të tjera ta bën. Dhe e treta që ka përmend ky diëtor, çfarë më bën këtë dunja mirë, çfarë më kënaq këtë dunja. E kalon këtë tretën të, të fundit, sepse kjo është e para. Sepse kjo është më e rëndësishmja. E po kalon në fund, apo që më e përmbyll me ato që është Ma, ma, ma e shishme, ma e ëmble, ma e mira. E ka thone, që ka të të të knajhë këtë dunja, që ka ta bën të interesant këtë bot, ka thone treta, namazi me gjemot. Kër vinë namaz në gjemot më falë, thot, kjo është për mu knatsia me e madhe. Pse, edhe e di që jam isigur nga gabimi, se ndryshe një njëri falët vetë, Edhe edhe kurfom bile çin vet apo. Do nuk u është mundësia më e madhe më gabu? Ku falesh vet? Ke po falesh vet? Raqat në katërt, a ç'ki katër e trëti. Apo. Apo. E këtë ngarkesë të këtë xhamat, ta ikë dikush këtë gale të hyj, pse këtë gala, apo? Andaj e di që se kom gale a gabova z gabova. Ju kom pasqallit imamet janë me xhamat, edhe ngabofsha unë, imami zgabon. Po edhe ngabofti imami i kanë 50 a 100 mashticë të ngabove subhanallahu anaj, hëtë gjemi sigur se e di që qëtë namazë e këmë falë qështë duhet. Pas një ngarkes, pas një hamendja. Hëtë edhe dyta që më knaqë këtë e falë namazën me gjematës, se va për i malë që e fitaj apëtër. Nuk ka sigur se të shpijat. Pse, ka thënë pejgamberi sallallahu sallem, namazë i njëriut në gjematë është për nizet e shtatë her më i vilevshëm se namazë i ti falën të shpijatër. A tash më vonë edhe një pikë, gjithë konti më fal. Ku të vjen vakti larg asaj, do të thonë që janë xhamia hiç, ja. Ku të vjen vakti falë? Ku dje vakti, je musafir, je rrug, në rrugë, je në punë, ne ç'është, nëse xhajte, Allahu Akbar, faloh. Alhamdulillah, në atë se kemi në takimin e kaluar, nga veçori që Allah ja ka jerktë pejgamberi, ed ma kena përfitu pitu na është, se Allah ja ka mësuar se të e tër toka më kon për ta faltorë. Xhamia këtu donjëa xhamia. Ku duhet falotë. Mirpo. Në kosh njëjtë. Në kuptim të shpërblimit. Në kuptim të vlefshmëris është njëjtë. I vlefshmë është në mozë, si në gjami, si në rrugë, si shpër, i vlefshmë, a ma i shpërblishmë, e ja, nuk është njëjtë. Andaj të nëzër me osirë një shambullë. Dhe se ki me eshitë një malë, apo një malë ki me eshitë, një kjarë ki me eshitë, me ma shambullë, edhe me eshitë kirën, për shambullë 1000 euro. Nuk bën. Me shit para shtëpis tonë. 1000 euro. Mir po, me e çun trag që është një 500 metra mal jashtë shtësonë, kushton 27000 euro. Kush kanë me shit terren tontë? Njëri mësh. Kush kanë me shit? Ha? A është para shtëpis? Po çito më më ngat mazat, jo vëllapo. Jo jo jo 500 metra në kilometër. Po nëse është ky dallim i madh në fitim, ai shkon në qytet tjetër. Nëse edhe edhe edhe vënë në rradhë. Vallai me di që ti e shet kaç frajt, çfarë ndot. Po ti e qen e qen Tiranë, qen Shkup po problema ato. Jo që, jo që i bën disa hapa me çuditë të tregut për më, për më, për më e shit ato. Azhë personin sofat mirë. Dhe pse rregullani mi personin këto sofat mirë. Prandaj ka thonë kë dietar se aja që në bën të jemi i knaqë, të jemi i luntur, është kur më mundësur me falë, namazin me gjematë. Për qëfar arsyje? Për këtë arsyje. Edhe jëmë i sigurës me qëfar dëgabimi nuk më silet në kokë, sa i falë, a qëfar bonë, nga se e di që sigurisht është falë që duhet nga se gjithaj gjematë nuk është e moshme të tonë muhabit, plus asaj, E komo shlumit të Allahu xhalla huwa që më u pa fal vet këtë se vëm nuk e kisha marr atë. Prandaj të ndozër shoku i mirë, fitimi i mirë, namazin rregull, ja kësaj bota atë. Nëse njerit këtu i ka me vërtetia ka pa Allah më xhalla është shumë të afhtë. Nëse Allah xhalla ta ka mësu quë të kesh rreth mirë, fillimisht familja e mirë, apo fëmi të mirë, po? mir, familje të mirë, shok të mirë, të ka mësu fitim halal të mirë është ngarkon tek Allahu me përgjësi e as nuk të kush para njerëzve. Edhe treta, kujdesi që Allahu ta ka mësonë me pas, po namazin me xhamat. Kto treja me vërtet janë knasia kësaj dhonjaje. Çka do që të mungon pas kësaj, kompenzohet. Te fundit, kur kush ka i tamam punë si ka pasur në këtë dhonjë. E pamon smas? Pamungu do çka. Andaj shikoje në këto treja. A të mungon diçka pe këto treja ve, a nuk të mungon? Nëse nuk të mungon, thuaj elhamdina ke ti pas. Nëse atë mungon, mund, mund do të më u pëlqeu në njërin nga këto tre, gazetarët vërtet këtu e përbojnë kënaçinë kësaj dunie sipas asaj që e ja thon njerëzit e mëancull. Andaj ne i lutem Allahu xhallahu alache, <coughs> ta mundson që rrethi, edhe familjar, edhe shoqëror, ku ne sillim ndrim të jetë më vërtet ashtu siç duhet. Të ja hasojmë harë njëri tjetrin. Të përfitojmë nga njëri tjetri. Në qoftë se mgabem, ta përmirësojmë një tjetrin. Në qoftë se më i mirë të inkurajojmë, të mirë e ki, qashtut, hes për para, të përkrahëm. Fitimi jonë që në vjenë, Allah në mundësot të gjendë fitim halal, i cili një kafshat, e dy, së më në gjithasht, mirë për asht, i tiri cili nuk në ngarkon me kusure parazut e gjellë uala, nërgë asaj, e asnët në bënë me uturpënu para të tjere vabdëm. Dhe gjithashtu, Allah bjit në bjitë në zemra tona, dashurin për namazin me gjematëm. Gatë i shumë në marë më u falë Juve që në gjumë Po në gjdo vaktë Nuk i fundun, nga sabahu e diri të jatsia 5 vaktë të falë në gjemië Për 5 vaktë e ka se vape Por iso namazë e ka ma shumë se vape Se për të tjera Apo, me gjithat, njeri fiton shumë Nëse vjenë më u falë me, me gjematë Allah në ashkru lefë dhe në ruen Nga gjdo e keqe Allah në e falë më kada tona Ka arë dhe kuha e, e zanit Ande me ka që për jdo fund duke Pë zakonshmën që ploconi dhe rregulloni sakat. Mos haroj të thenozën në fund të kësaj edhe një lëmbrem, do thotë që ka nga Bashkia Islame se doni për fundin e këtij muaji Bashkia Islame në kuadër të drejtorisë për organizimin e përhajg hap mundësinë që edhe përmes Bashkisë Islame të shkuat edhe në Umreh. Do thotë Umre është vizitë e çabës në çdo ku. Haxhi ka shumë të vëta, po haxh më shumë më shumë tash, u kry haxhi e bashishta me drejtorin është marrë me organizimin e haxhit vetëm. Por tash ka mundësinë që kush është i interesuar mund të shkon për me bashisë edhe në umra dhe kjo është padyshim një mundësi e mirë që të bëhet më mirë të organizuar dhe dhe si duhet apo. Allahu na mëson që me vërtet, të vërtetë ë ta kemi fatin që ta vizojm çapën e Zotit Gjallëzuar dhe të bëjm ibadet edhe në haxhe në umra e të fitojm sa veten mëuar sikurse ka provdu për Zotit Gjallëzuar nga ai dërguar tij sallallahu alajhi wasallam. Allahu shpoflet صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا